أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقين ولا أمور الدنيا وال دین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza ini rahmatika ya armarrahimin Rabbi yasir wa la tu'asir rabi atmin bil khair walhamdulillahi rabbil alamin Yang saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para guru, alim, ulama Mengerusi dan jawatan kuasa Madrasah Al-Ikhwan Di Sebakti Selayang Ayahanda, bonda muslimin muslimat yang terahmati Allah sekalian Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran Sama-sama kita rafakkan kehadirat Allah SWT Dengan limpah kurnia, inayah dan perkenan daripadanya Sekali lagi pada malam yang berbahagia ini Kita diberi kesempatan dan peluang yang sangat baik oleh Allah SWT Untuk kita meneruskan amanah, tanggungjawab dan sifat ta'abbud kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan peluang dan kesempatan yang sangat baik ini mampu untuk kita maksimumkan mampu untuk kita jadikan sebagai batu loncatan untuk kita meraih lebih maghfirah, redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Saya rasa sudah agak lama kita tidak berjumpa Berselang dengan bulan Ramadhan Al-Mubarak Dan uh, ditakdirkan Allah bulan Ramadhan uh, Saya tidak bertazkirah di sini Memberi laluan kepada satu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga Saudara Bob Lokman uh, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Puah hatilah uh, Beri laluan pada hero Ya uh, Ha, jadi maknanya saya ni bukanlah heroin, Tapi pelakon pembantu je ha, Bila watak utama datang tu kena beri laluan lah ya. Jadi saya sangat berbesar hati ya. Walaupun tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, Tetapi uh, saya boleh memberi laluan kepada dua tokoh tersebut Untuk menemani tuan-tuan dan saya yakin mereka sudah pun memberikan sesuatu yang terbaik ...sedari upaya yang mereka, mereka sampaikan... ...dan mudah-mudahan cerita, kisah dan juga... Uh, ...apa yang mereka sampaikan akan menjadi suntikan semangat... ...dan motivasi untuk tuan-tuan terus berjuang... Ya, ...melangkah ke hadapan. Ya. Dan juga begitu juga dengan penyampai-penyampai lain. Saya tengok, oh ini satu perkembangan yang sangat baik. Ini bulan Ramadan, dia ada jadual yang begitu cantik... ...ada gambar mukanya. Ya. Patut letaklah muka saya belakang satu... Ha. Ha, tak dapat depan pun belakang jadilah. Pemain simpanan pun ada juga kursinya. Nah. Ha ada tanda tangan tu yang agileus tu eh. I tak pernah tanda tangan di situ. Nah. Eh Allahu Rabbi satu pembaharuan yang sangat baiklah. Ya eh. tahniahlah pada kita bersama kerana berjaya menghadapi Ramadan dengan baik dan seterusnya mampu terus istiqamah, konsisten dan fokus dengan matlamat tujuan dan hala tuju kita. Eh. baik. Kita menyambung kembali. Uh, kuliah Maghrib kita berkenaan dengan kitab dosa-dosa besar. Yeah? Uh, seperti biasalah lah, tuan-tuan uh, di Korea. Desa Bakti ni, mula-mula dia memang gaya satu dia lambat, slow. Yeah? Orang seorang, seorang datang. Yeah? Tapi insyaAllah, sebaru masa kedua nanti, ramai lah kot. Mudah-mudahan. Yeah? Sebab sekarang Maghrib awal, yeah? orang bersesak dengan balik kerja. Yeah? Dan saya pun untuk pengetahuan tuan-tuan puan saya pun dah bekerja. Uh, dah bekerja dah. Alhamdulillah lah. Yeah. Uh, tapi apa namanya, uh, tidak lari jugalah daripada bidang saya sekarang. Yeah. Cuma saya di sektor swasta. Yeah. Uh, tapi Alhamdulillah dah bekerja lah. Yeah. Saja mencari pengalaman macam mana rupa rasa jadi orang pejabat. Teguk rupanya. jemu Duduk dalam tu. Masa freelance dulu. Kita berayap ke mana-mana yang kita suka. Bila dah terikat dengan masa waktu. pergi pukul 9. Masuk pukul 9. Keluar lima setengah. Rasa puas dah pula. Tapi lah. Alhamdulillah Saya kontrak pun tak lama. Saya sign setahun je dulu. Tengok macam mana rupa dia. Kalau okay. Saya sambung lagi. Kalau rasa tak okay. Saya berhenti. Malah. Tengok. Sebab nak ambil pengalaman. Sebab. Tak ada pengalaman, payah nak bercerita. Ha, jadi kita tengok, kita pantau dulu macam mana. Ya. Baik. Muka surat yang ke-35, betul? Ha, Alhamdulillah. Ya. Ha, maknanya tak beralih lah penanda ni. Kita sedang membahaskan dosa yang keempat, tuan-tuan perempuan. Dosa meninggalkan salat, mencuaikan salat, mengabaikan salat. Ya. Ha, baik. Perenggan yang kedua daripada bawah kita baru saja pada sebelum Ramadan itu membahaskan satu hadis daripada riwayat Imam Ahmad dan sambungannya pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim Menurut riwayat Baihaki bahawa Syaiddina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam srayi berkata Ya Rasulullah Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Ya? Ha, ini kisah ni diruayatkan oleh Al-Bayhaqi. Bahawa Rasulullah, bahawa Sayyidina Omar Al-Khattab mengatakan. Ya? Diceritakan ya? oleh Sayyidina Omar Al-Khattab telah datang seorang sahabat, seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Lalu bertanya, berkata, Ya, ya Rasulullah, rasa-rasanya amal apa yang paling Allah suka dalam Islam? Sebenarnya banyak hadis-hadis yang begini. Cuma lain kisah, lain orang, lain jawapan Nabi. Begitulah. Jangan kita pelik pula. Eh, dalam satu hadis lain, saya dengar amal yang paling baik dalam Islam, jihad pada jalan Allah ni kata, solat pada waktunya pula. Jangan pening begitu. Sebab dia lain orang yang bertanya, lain jawapan yang Nabi bagi. Jadi banyaklah sebenarnya amal-amal yang utama dalam Islam. Amal yang mendatangkan cinta Allah di dalam Islam. Banyak sebenarnya. Salah satu daripadanya. Ha, nak beri mudah faham begitu. Yeah? Maka Nabi menjawab, Salat. Bukan salat yang biasa. Salat yang biasa semua orang mungkin mampu salat. Yeah? Ada yang salat kadak. Ada yang salat tengah-tengah waktu. Ada yang salat waktu ketika wajib dah dia salat. Ha, dia salat tu dah wajib. Tapi ada waktu waktu. Wajib, maknanya dah nak sampai kesempadan waktu yang seterusnya. Ketika tu wajib dia salat so, ke mana pun. Ha, ya? Tapi ini maknanya salat pada waktu. On time. Apa makna on time? Ha, makna on time ini pada peringkat awal salat. Contoh, orang azan habis azan salat. Ataupun setengah jam, 45 minit pada setelah awal apa namanya? Setelah azan, maka dikira awal waktu. Waktu yang paling aula paling utama setelah melakukan apa namanya uh, qabliyah ataupun salat sunat sebelum salat fardu itu sendiri. Itu paling kira paling aula, waktu yang paling mulik, waktu yang paling cantik semayang. Maknanya kita dah berada di dalam Posisi yang bersiap-sedia untuk salat. Orang dah azan. La ilaha illallah bihazan. Ya. Kita pun siap-siap. Dah beruduk sebagainya. Allahu Akbar. Semayang. Qabliyah. Haa, ya. Setiap salat ada qabli. Qabliyah. Kecuali salat fardu maghrib. Ada yang mengatakan harus. Ada yang mengatakan sunat. Haa, ya. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak mengapa. Jangan bergaduh. Ada orang yang tak beri. Eh, mana ada hadis mengatakan Qabliyah Maghrib. Dah. Eh, ada sebenarnya. Cuma, tidak mutawatir dan tidak sahih seperti mana hadis-hadis yang menerangkan Qabliyah-Qabliyah yang yang lain. Jumhur ulama' daripada sisi pandangan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah mengatakan sunat juga. Bagi orang yang berkesempatan untuk salat sunat sebelum maghrib. Maghrib seperti mana yang kita lakukan sekarang. Mulik dah tu, buatlah. Jangan tinggal. Ya? Ha, sebab kita ni, tak semestinya fardu kita itu sempurna. Dan Allah ta, terima. Sunatlah backup dia. Kebetulan pun baik juga perbuatan tersebut. Ha, di kawasan bandar ni, sebenarnya tak kira bandar ke kampung. Tapi, bandar lebih baik buat. Sebab jemaah tidak ramai. Pada sebelum awal waktu. Ha, guru pun kadang-kadang masih tersekat dalam jam. <laughs> Kalau dia terus mayang lepas hazan, Makin lama, makin sengkatlah waktu tu jadi. Ruang waktu tu jadi pendek. Ha, jadi, kobliah dulu. Ha, muliklah itu. Ha, tapi bukan semayang kerana nak memanjangkan waktu. Tidak. Semayang tu kerana Allah. Tapi kebetulan situasinya mulik benar dengan kita di sini. Ha, beri laluan. Dan kebetulan kita boleh mencari pahala su sunat. Pahala lebih. Ha, ya? Maka salat awal waktu itulah yang paling Allah suka. Uh, orang yang salat, Allah suka juga Tapi awal waktu, paling suka uh, Orang datang kerja Datang kerja, orang kata masuk pukul 9 Dia masuk pukul 9, 1 minit Datang juga kerja Tapi yang datang awal oh 8.55, dah punch card oh, Baguslah maknanya yeah? Dia datang, dia tiba sebelum masa yang dijanjikan Adalah nah, salat, tak bolehlah Tapi semayang 5 minit awal, tak bolehlah maknanya. On time, tepat pada waktu Semayang terlalu baik. Semayang maghrib masuk waktu tujuh suku. Umpama dia semayang tujuh sepuluh. Baik benar. Ha, itu haram. Tak boleh dah pula. Tak sah semayang dia. Ya? Baik. Kemudian, ha, melainkan. Ini ha, cerita sikitlah. Melainkan. Kalau dia tidak tahu bahawa waktu itu ya, belum ha, masuk. Dia tak sengaja. Tapi dia yakin dah masuk waktu bagi diri dia. Ha, tapi rupa-rupanya lepas tu orang beritahu Tak masuk lagi Maka yang dia semayang tadi Jadi dua Sama ada kalau dia pernah meninggalkan contoh Contoh lah saya beri Semayang Asar Asar katalah sekarang Masuk pukul 4.20 Di awal sikit sekarang 4.17 4.16 asalnya Takdir Allah Dia dengar azan di radio ataupun sayup-sayup Dengar azan, tak tahu daripada mana dia ingatkan masjid. Dia pun semayang. Empat sepuluh minit. Empat lima minit azan. Dia semayang asar. Tiba-tiba. Lalu tengok. Orang gila azan. Ataupun anak dia. praktis azan. Dalam bilik. Ha, nak masuk pertandingan azan. Dia azan Dekat-dekat lah. waktu asar. Kita dah memang duduk atas jadah. Baca quran Memang nak menunggu. Waktu asar masuk. Pencin. Tak ada buat kerja apa-apa. Haa. Ha, jadi maknanya bunyi azan ah, Azan tu habis kita pun Allahu Akbar Tengok-tengok Lepas tu baru azan di TV Masuk waktu salat Fardun Asar bagi Kuala Lumpur Kawasan yang sewaktu dengannya Lah tadi azan apa ya, Anak pun kata tadi saya praktis azan je mak. Bukannya azan betul Maka dua dua keadaan salat itu jadi Salat tu tetap kira tak sah kena semayang semula satu. Ya? Tapi dia jadi dua Pertama kalau kita Masa muda dulu Ada tak semayang asah ada yang kita tinggalkan asar, dia akan jadi qadar. Automatik jadi qadar. Walaupun kita semayang asar tadi, niat tu tunai. Tapi tunai Allah tak terima. Sebab kita semayang di luar waktu salat. Yang kedua katalah, kita ni memang Tok Wali. Tak tinggal salat. Dia akan jadi ganti jadi salat su-sunat. Ha, jadi jangan bertempik melolonglah. Laku juga salat tu. Cuma kena salat lagi sekali. Ha, yang kata, Abiyah kira halal. Adakah kira halal? Ya. Ha, halal ni sama manusia ya? Dengan Allah mana boleh halal ya? Kena selesaikanlah tuntutan tersebut Baik ya? Dan barang siapa yang meninggalkan salat Maka dia tidak beragama Padahal salat itu adalah tiang agama Oh Nabi kata Siapa yang tak salat Maka sesungguhnya dia itu tak beragama Tak ada nilai Seduit pun tak ada nilai Sesin pun tak berguna ha, Kerana Salat itu merupakan pasak dan sendi yang paling kuat di dalam agama. Orang yang rajin kuat bersedekah, orang yang rajin menunaikan umrah, orang yang rajin mengeluarkan zakat, orang yang baik dengan sahabat handai jiran tetangga, ya? sahabat taulan, tapi dia tak salat. Maka kebaikan itu akan tergan tergantung. Tergantung sampai bila? Sampai satu saat nanti kalau dia terbuka hati untuk bertaubat, maka Allah kira balik amalan itu. Tapi kalau andainya dia sampai ke mati, dia tak bertaubat, maka amalan lain akan menjadi sia-sia. Penting salat ni. Ha, ya? Allah KIV dulu. Tengok. Ada masa tak dia bertaubat? Allah, Ada masa dia bertaubat, kemudian dia salat semula dan qadok semula yang lama-lama. Baru Allah masukkan dalam akaun amalan yang di KIV yang tergantung-gantung tadi. Kalau sampai ke hujung nyawa, tak bertaubat juga. Tak menyesal juga. Ha, maka, kalau ada kebaikan dia, maka Allah tidak ter terima. Tengok pula, kalau dia mati tu dia tidak mengkufurkan salat. Dia tidak menafikan kefarduan salat, dia Islam. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka jahannam dalam tempoh masa yang sangat pan panjang. Tapi tidak kekal di dalamnya. Sebab dia masih ada iman. Akhir sekali dia akan masuk ke dalam syur, syurga. Tapi akhir sekali. Ya. Akhir sekali tu tak tahu nombor berapa. Ha, yeah. Dah siap masak, kena panggang, kena setereka, kena layu dalam api neraka. Barulah dia merasa masuk dalam syur, syurga. Orang lain dah masuk awal. Lah. Ha, yeah. Itu akibat dia. Sangat berat. Yeah. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh orang majusi daripada Parsi. Ha, yeah. Siapa nama dia? Abu Lu'a. Abu yeah kalau tak salah bacaan saya ya. ditusuk pada waktu bila Salat fardu subuh ha nah, ketika ini Omar al-Khattab sudah pun menjawat jawatan sebagai Amirul Mukminin khalifah Islam yang kedua kena tusuk diberitakan senjata yang digunakan oleh Abu Luduah lu Abu Luduah lu daripada Parsi itu. berupa kerambit tahu kerambit kerambit ni dia macam dia ada dua satu masa tengok, masa dia acih dulu. Dia ada kerambit yang agak pendek. Dia pegang begini, muncungnya keluar panjang ni. Kerambit orang Arab panjang. Matanya tu panjang dan bengkok. Maka dirobik. Ha, ditusuk dengan kerambit yang tajam itu. Yang panjang. Sehingga terburailah isi perut Sayyidina Omar Al-Khattab radhiyallahu al Kenapa dia pilih orang Farsi? Ini politik lah. Ibarat macam pembunuh upahan. Nak bunuh orang dalam negara, Pakai orang dalam negara juga, Payah. Prosedur payah. Dia masih duduk dalam negara. negara. Dia warga negara. Maka ambil orang luar. Dia lepas bunuh, Macam kita lah, Shapshooter, tembak. Kan? Upah orang siang. Kamu tembak orang ni, Pum, tembak. Lari, duduk negara dia balik. Aa, jadi nak bicara, payah. Ya? Ya? Yeah. Jadi orang Arab ni, dia punya sifat kekeluargaan dia masih kuat. Semangat Islam pun kuat, semangat persaudaraan anak-beranak pun kuat. Jadi dia akan cari puak mana yang bunuh ni. Bila tengok orang majusi, orang parsi payah sikit sebab negara lain. Undang-undangnya juga jadi berbe, berbeza. Mungkin dapat tangkap penjenayah tersebut, tapi lambatlah proses dia. Dia kira international punya crime penjenayah. Uh, nak kena ada pula hubungan Dua hala antara negara Ada negara yang tidak ada usaha, sah, usaha sama Makin susah nak cari uh, Jadi maknanya banyaklah Jenayah-jenayah yang berlaku Sampai sekarang, orang gunakan Modus operandi yang sama uh, yeah. Nak mengundi nah. uh, Mengundi mengundi Kalau kita ni Di desa bakti, tuan, -tuan mengundi di mana Dun apa nama huh? Dun Parlimen Batu Don, mesti ada don tak? Tak ada don? Oh ya, yeah. tuan-tuan di wilayah. Eh, orang bandar, nah, orang KL. Nah, wilayah, nah, betul lah. Parlimen Batu. Kalau kata muka tu juga mundi 5-6 kali. Orang kenal lah. Nah, tu Haji Noh tu, kenapa sampai 5 kali 5 round tu? Nah, sampai sampai orang boleh jump. Orang SPR kata, awak ni bukan bukan sekali lah, bukan sekali dua kali lagi. Saya tengok dah 18 kali dah berat jadi macam mana cara? Orang bangladis. Ha? Beri IC. <laughs> Apa susah? Ha, undi hak dia juga. Tapi berulang kali. Tak tahu tak dapat kesan. Tak dapat nak trace. Permanent resident ke temporary resident ke modus operandi sama lebih kurang tu Guna orang luar. Uh, ya, yeah. Dia guna orang luar. Kesan, implikasi dan akibat belakang kira. Uh, yang pasti matlamat tercapai. Ini cerita gitu juga. Setelah musuh Serena Omar ni mencari orang dalam. Yang sanggup. Semua orang tak sanggup. Akhirnya, diupahlah orang orang Parsi ni. Ha, Maka apabila <tuh> dia ditusuk. Ha. Maka berkatalah seorang kepadanya. Salatlah wahai amirul Mukminin. Maka Omar menjawab ya, Bahawa seseorang itu tidak akan bernasib baik di dalam Islam. Jika ia meninggalkan salat. Dan Umar an terus bangun memaksakan dirinya untuk bersolat dalam keadaan terluka parah yang masih mencucurkan darah. Allahu Rabbi. Ha, ini cerita dia. Ya? Maknanya ketika Sayyirina Umar Al-Khattab tengah luka parah ni, robik perut. Ya? Tak kira lah dia pakai khambit ke, dia pakai pisau ke, tapi robik perut tu. Ha, keluar dari si perut. Bangun, solat. Sahabat dia tengok, yaa. Salat. Salatlah Umar. Kamu Adakah kamu masih berakal? Omar kata, ya aku masih boleh sedar, boleh memikir. Sedang merasa sakitnya. Akibat tusukan itu. Sahabat dia kata, maka salatlah kamu wahai Omar. Kalau kita kena bisul di lutut. Tak payah salat. Sakit ni. Demam. Tak payah salat. Bini kata abang. Tak payah salat lah. Abang saya tengok abang ni nazat nak mati dah. Ha. Ha, tak payah salat lah. Ni sahabat ni sahabat baik. Salat wahai Omar. Sebab apa akalnya masih wa, waras. Bila akal waras, walaupun sakit, wajib tetap, wajib sah. Salat kot mana pun, tak boleh berdiri, salat duduk, tak boleh duduk. Mengirin, tak boleh mengirin. Baring, tak boleh barang. Terlentang, terlentang, mengirin. Tak boleh guna, guna mata, guna hati. Lainlah kalau dia dah koma, dah tak tahu apa-apa. Sebab tu orang yang pitam, di dalam waktu salat, maka tidak wajib dia kadak sah, salat. Betul? Ha. Tapi kalau orang mengantuk, orang tertidur, dia wajib wajibkah kadak. Itu beza. Sebab pitam ni dikeyaskan dengan tidak berakal. Contoh. ya, Pitam lepas zuhur. Habis mayang zuhur. Apa nama? Di pejabat. Lepas habis mayang asar Habis mayang asar di pejabat, balik rumah. Balik rumah, buka pintu. Bini pun buka. Jeng, jeng, jeng. Saya order gantai baru. Besar ni rantai. Mas tengah mahal. Order besar ni. Kita tanya, Zulian ke original? Original bang, abang bayar bulan. Pum, pitam. <laughs> dengar, dengar bini ambil emas besar Berapa ribu tak mahal bang? 13 ribu. Pitam lagi. Pitam sampai bila? Subuh esok baru bangun. Maka, maghrib dan isyak itu kan dia tak semayang. Dia sedar lepas subuh. Maghrib, isyak itu tidak wajib kau khodok. Tidak perlu khodok. Boleh faham? Sebab, Pitam itu, pitam, pengsan, koma, dia dikiaskan kepada hilang ha, akal. Sedangkan wajib salat itu mesti berakal dan akil bah, balik. Dan bukan atau. Jadi orang yang akil balik tapi tak berakal, wajib tak ada sembahyang? Tak wajib, maka tak wajib kau, kau Nah, tu cerita dia. Uh, tapi kalau tertidur, tidur bukan hilang akal. Kita kejut, dia boleh bangun. Pitam ni kejut, ada masa tak bangun. Lambat bangun. Dia lain, situasi lain. Tidak sempurna lagi. Akalnya ketika itu. Maka kalau tertidur, tinggal satu waktu salat, dua waktu salat. Dia kena kok, kok tak, kok mana cara sekalipun. Ha, ya. Maka Omar ni semayak. <coughs> Allahu Rabbi. Ya? Ha, sebab itu, boleh sebenarnya kalau darurah seperti mana Omar ini. Jangan kita tanya, semayang macam mana? Ustaz, darah-darah tu tak ke Najih ke? Ha, jangan kiralah masa ni. Masa ni tak kira Najih dan lah ni, ni masa darurah dipanggil. Masa yang sangat sempit, Kok mana pun dia kena semayang. Dah nak mati dah. Ha, dan darah ni pula, ada masa darah itu dimaafkan, ada masa darah itu tidak dima dimaaf. Darah kita sendiri umpama, kalau sikit... Sebesar duit umpama duit 5 sen atau separuh duit 5 sen. Ya? Yeah. Dimaaf syar' syarak. Ah, uh, umpamanya, ya, yeah. uh, kita buat apa? Ada kudis umpama. Kudis, ya? Ah. Uh, kudis buta di punggung. Ataupun bisul di punggung. Ataupun di lutut. Kita rakaat pertama rukang elok. Sujud elok. Kita sendengkan sikit lutut ni. Dia ada bisul ke kudih buta ke jerawat batu ke apa kat lutut. Nah, dekat dekat mata lutut ni. Yeah. Rakaat kedua lupa. Tertekan. Pum! Meletup bisul di lutut. Tak banyak darah setilur. Dimaaf syarat pada waktu itu. Tapi jangan guna kain yang sama semayang asal pula. Untuk waktu tu dimaaf. Sebab tidak sengar, sengaja. Begitu juga kalau contoh orang memicit-micit jerawat Dalam semayang Darah jerawat, banyak ke sikit? Tak banyak sangat, ada sikit dia keluar gitu kan? ha, Dia maaf syarak Walaupun sengaja, dia jumlah sikit Dia ha. tunggu imam lama Imam baca surah apa-apa Dia tak biasa dengar, kalau Dia tahu Dia baca surah apa contoh Surah Suratul Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Oh imam ni baca benda pula, aku tak biasa dengar. Ya. Eh? Boring ah main jerawat ah. Picik eh, picik picik, pop, pici. pecah. Ah, ha, keluar darah. Darah itu dimaafsy syarak. Ah, ha, dia ada ada pembahagian nanti belajarlah dengan guru fiqh bab najis sebagainya, ya. Eh? Jadi maknanya kita jangan tanya ni darah-darah ni boleh sembahyang ke Dia darurah. Masa tu dia kena sembahyang kot mana cara sekalipun. Kalau keadaan sempit seperti itu, tak ada wuduk pun kita kena sah, salat. Betul? Ha. Bogil pun kita kena sah, salat. Ha. Kita bawa kereta. ya. Ha. Bila bawa kereta, jam jalan. Pokok tumbang, aksiden. Ya? Ha. Kita jangka boleh asar di rumah. Keluar pejabat pukul 6. Pukul 7.45 baru sampai rumah. Duduk dalam kereta lagi. Maka ketika itu, kita dah jangka, oh ni macam ni tak boleh sampai ni keselayang daripada KL ni. Aksiden teruk sangat ataupun pokok balak tumbang memang tak boleh lalu. Nak konar tak boleh, dia jalan macam highway ada divider tengah. Duduk situ. Maka kalau ada air, kita kena berwuduk dengan air. Ada air spare kat belakang kereta, ambil air itu. Kalau tak ada air, haa, ya, usahakan tengok. Kalau boleh keluar, usaha cari air di luar suka macam mana guna air washer cermin tu ke kalau tak ada, maka boleh semayang dalam keadaan tidak berwu, berwuduk, nama salat itu menghormati waktu tapi bila sampai di rumah, wajib kah, kah tak. sebab tadi tak ada wu, wuduk, kalau kita semayang ada wuduk, maka tidak perlu lagi tu cerita tapi nak cerita macam mana pun kena semayang takde can nak tinggal semayang ni melainkan apabila hilang akal hilang akal Pitam, Koma. Koma biasa lama. Dia dia lebih kurang sama je. Pitam, Pengsan, Koma lebih kurang je. Cuma, Pitam ni biasa sekejap. Tentang tak? Pengsan lama sikit. Tentang tak? Koma lama, lama banyak. Dalam cerita yang saya dengar, sejarah Koma paling lama sekali, tak pasti di Malaysia ke dalam dunia. 20 tahun. Koma 20 tahun. Itu dia hidup, dia sedar balik tu. Jadi macam budak-budak. Tak erti berjalan. Tak erti makan. Lupa habis lah. 20 tahun tak berjalan. Nak gerak balik kaki nak berjalan. Senang. Payah. Terapi balik lah. Buat terapi. Memegang benda main, genek-genek-genek. Main berjalan. Belajar bertatih balik. Umur sedar 60 lah. Tapi bertatih. Tak erti berjalan. Lupa nak, nak suap macam mana lupa. Nak makan, nak telan tu macam mana lupa. Itu ha, eh? ha, ujian lah eh? ha, Itu kalau dia koma 20 tahun Tak perlu kata 20 tahun tak payah kata Sambung sahaja ha, Lepas dia sedar tu sambung eh? Baik Dan berkata Abdullah bin Syafiq At-Tabi'i Bahawa para sahabat Nabi SAW Tidak pernah memandang Sesuatu amal yang ditinggalkan Itu dapat menjadi kafir Kecuali hanya dalam hal salat sahaja Nabi SAW, sahabat Nabi ni, bila tengok Nabi SAW sangat tegas dalam perihal salat. Maka sahabat kata ini, kalau benda ni, benda lain kita tak buat, boleh tahan lagi ni. Tapi kalau salat ni, sebab Nabi sangat berat dalam memberi pesan, dalam memberi nasihat, dalam memberi ingatan. Ini sampai kalau orang tu tak buat, dia boleh menjadikan kapi. Ha, Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiyallahu an. karraballahu wajah sebenarnya. Ye. Telah ditanya dari hal wanita yang tidak salat Maka beliau menjawab Barang siapa yang tidak salat Maka dia tidak beragama ha, Sama juga orang bertanya Kalau orang perempuan tak salat macam mana? Dia orang tu tidak beragama ha, Jangan mentang-mentang perempuan Dia tipu dengan Dengan alasan-alasan period dia Haid dia Nifas dia dan sebagainya ye. Maka bila haid tu kering Jangan dilewat-lewatkan Terus mandi wajib dan sah, salat Jangan kering kita salat Mandi dulu, mandi dulu. Ha, ya? baru kita boleh sa so salat. Ha. Dalam perbahasan haid ini, apabila seorang perempuan sudah kering haidnya, kering haid, ya, kering haidnya. Makna kering haid tu, kalau mengikut kitab-kitab lama, dia kena ada pembuktian kering. Tak keluar dah dengan cara dimasukkan kapas ke dalam permukaan faraj dimasukkan kapas ataupun ujung kain. Tengok, ada darah lagi, tak ada darah. Kalau memang tak ada darah, sahih keringnya. Ha, dengan sabit masa-masa yang lampau, kita boleh agak berapa lama kita period. Bukan kita, puan-puan period. Kita kita mana boleh. Kita tak peot. Ha, Demo yang peot, tak? Ha, ah, ya? orang perempuan. Jadi, apabila dia kering, ya. Ah, ha, darah itu apabila dia kering tapi tak mandi, tetap haram seperti mana dia masih mengalir darah haidnya. Tak boleh buat juga semua perkara, kecuali dua. Ha, eh, Perempuan ingat, tuan-tuan pun kena ingat. Ha, boleh hajar ke anak, boleh hajar ke bini, mana tak datang. Tak. Perempuan haid, dia tak boleh tawaf, tak boleh salat, tak boleh baca Quran. Tak. Tapi bila kering haid, dua benda boleh, yang lain tak boleh. Pertama, dia boleh puasa okay? Dia boleh puas Puasa Maknanya Kalau dia kering darah tu Umpamanya Bila? Pukul 11 malam Dah kering dah ni ha. Tapi Nak mandi subuh lah dia kata Sahur nanti mandi ha. Tengok-tengok sahur tak terbangun Pukul 8 Baru bangun Subuh pun lebuh Ha. Maka dia boleh berpuasa Mandi wajib Subuh kena khadar Okey ha. Yang kedua Boleh suami menceraikan isteri ketika itu Haid kering Kerana hukum menceraikan isteri ketika isteri sedang haid Hukumnya ha? haram Talak bida'i dipanggil Betul? Tak menganggur oh, Macam tak biasa dengar je Kenapa? ke ustaz iya, ke ustaz sembang tak? Ha, kena tahu benda ni tuan. -tuan. Yeah? suami tak boleh cerai isteri ketika dia haid atas sebab akan memanjangkan tempoh idah id, bukan idah sebut idah, idah tu nama orang Faridah idah, ada syadah sabdu di atas ni tapi bila contoh suami tanya kamu ni tengah hate ke, tak hate? Ha, tengah hate lagi? Ha, tak lah. Nanti dah kering tu, beritahu. Kenapa? Aku nak cerai kamu. <laughs> Bodoh dia kata begitu. Ha. Ha, lepas tu, isteri dia bila kering haid, isteri kata, bang kering dah ni. Aku cerai kamu dengan talak satu. Jatuh talak tersebut. Walaupun dia belum mandiwa, wajib. Talak tu menjadi halal. Dia tak jadi haram dah. Haram ketika darah menga mengalik. Ha, ingatlah tu. Ya. Ha, kalau dia dah kering, haid tu dah kering. Tak keluar dah haid ni. Ha ya? Umpamanya dia dah kering haid tu umpama depan isyak. Tapi malas mandi lagi sejuk hujan. <laughs> ada penyakit gitu. Ha. Walhal kalau ikut dia wajib mandi sebab waktu isyak tu masih berlaku, dia kena sembahyang isyak masa tu. Tapi ada juga yang buat perangai begitu. Tak. Ha, ha masuk. esoklah. Ha. Rojak senang tak confirm lagi. Ayah ha, tak confirm apa syarat semua pergi korek tengok. Cek. Basah lagi ke tak basah kan? tu sebab syarat suruh tengok. tu jangan main mengelat. Jenis ni yang, apa namanya? Sayyidina Ali kata orang yang perempuan yang mengelat begini, dia tak beragama. Dia menipu. Nipu siapa? Bukan menipu laki dia, dia nipu Allah. Allah tahu kan kering ke tak kering, keluar dah lagi ke tak keluar lagi ke macam mana. Dia tipu. Dia buat alasan, ni ni peot lagi mak. Tak ada semayang lagi. Sebulan penuh tu saya peot. Perempuan, apa jenis gitu? Jadi maknanya, ada masa dia, katalah dia kering pukul ya, sembilan pukul 8:30 malam, pukul 9 malam lepas Isyak. Dia malas mandi lagi. Katalah dia orang baik nak mandi juga tengah malam tu nak sembahyang Isyak. Tapi dah kering dah ni, tak ada keluar darah dah. Suami boleh jima dia tak sebelum mandi? Eh. Suami boleh ke menjima isteri yang sudah kering darah haidnya tapi belum mandi wajib boleh tak? Eh. Boleh. Macam ada Boleh, setidak halal Mana boleh Tak boleh Hukumnya haram Dia kena mandi dulu Ada juga laki yang tengin <gif> Yang separuh bangang Tak payah mandi Kita kira mandi berdua nanti ke jamak sekali mandi. Mana boleh jamak Ini bukan musapir Dia kata mandi sekali nanti Lepas ni, ni nak mandi Lepas tu, nanti nak projek lagi Lepas tu, nak mandi lagi Panjang cerita dua kali mandi Memang kena dua kali mandi Sebab tak boleh menggabungkan Dua hadas. Dua janabah. Nah, dia kena settle yang tu dulu. Bila suci, baru boleh dah datangi isteri. Fa'idha tatahar nafaktuhun min haithu amarakumullah. Fa'idha tatahar nafaktuhun. Suratul Baqarah. Bila suci, baru kamu datangi. Min haithu amarakumullah. Seperti mana yang diarahkan oleh Allah. Jalan yang dibenarkan oleh Allah. Jalan depan. Ah ha, tu jalan cerita dia. Ha, jangan main redah, redah begitu je Ah oh, dah kering. Amehlah, amehlah. Ameh. Tak kira tak dah lama ni dah 2 minggu peout, macam tak tahan dah. Ha, tak tahan pun pergi mandi dulu. Ah ya, pergi mandi. Kalau laki tu memang tak boleh tahan dah kurung laki dalam bilik dulu. Ha, kunci daripada luar. Saya nak mandi dulu kalau apa-apa hal pun. Ha, ada juga ha tak janih tak tak menyabar ni. Tak. Kerja nak menelkap ke turun harimau, tak. Tu lah banyak sangat makan kopi janda, eh. Baik. Berkata pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu an barang siapa yang tidak salat, maka dia tidak mempunyai agama sama jelah ya sedang kata Ibnu Abbas radhiyallahu an pula barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja dengan sengaja maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapat kemurkaan ha, riwayat Ahmad dan Abu Daud nak cerita di sini hadisnya bunyi lebih kurang tapi nak cerita pada kita beratnya tuntutan memelihara dan menjaga salat serta digalakkan kita ni bagi orang mukmin yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahuwataala untuk salat di awal waktu, waktu itu sangat dituntut. Ha, kalau kita tak ada urusan apa-apa, tak bekerja yang memerlukan shift dan sebagainya, salatlah di awal waktu, pelihara lah salat tersebut nescaya Allah akan memelihara kita. Kita menjaga hak Allah maka Allah akan menjaga hak kita tuan-tuan dan puan-puan jangan takut dengan maknusi. Ya, beritahu dengan tegas Dan jelas. Kepada majikan, kepada rakan sekerja kita. Ya, Tuan, saya minta maaf. Saya ni orang Muslim, orang Islam. Saya nak kena semayang. Tuan tak nak semayang, Tuan jawab dengan Allah. Tapi saya wajib semayang. Kalau kita berpartner dua orang, pakat baik-baik kerja. Contoh yang jaga mesin. Jaga mesin. Tak boleh tak boleh seorang tinggal. Ini ya, tengok. Kalau memang boleh, seorang jaga. Bagi pihak kita tengok dulu, minta tolong dia. Kamu jaga aku kamu jaga aku punya dulu, aku nak semayang. Nanti tak ha, jaga kamu punya pula kalau dia jenis semayahlah kalau dia, semayang lah, dia tak semayang dia buat macam mana tak tapi kena beritahu pada, kena bertegas kena beritahu kerana sembahyang tempur salat ini merupakan satu hubungan dua hala antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi man laqiyallahu wa huwa mudayyi' lisalah lam yab lam ya'ba illahu bi min hasanatihi idza kana mudayyan lisalah rawahu tabrani Barang siapa yang bertemu dengan Allah, sedangkan dia mensiasiakan salatnya, maka Allah tidak akan memperhitungkan kebaikannya, iaitu jika dia mensiasiakan salatnya. Maknanya, kalau kita bertemu dengan Allah, maknanya bahasa bertemu dengan Allah ni cerita pendek, ceritanya mati. Maknanya nak bahas di sini, cerita di sini, barang siapa yang mati, ha, senang cerita begitu. Yeah. Dalam keadaan dia endah tak endah dengan salat, buat main-main. Kadang semayang, kadang tak semayang. Sebab itu, ya, kita ni walau koman macam mana pun, walau jahil macam mana pun, walau mak rempik macam mana pun, walau fasik macam mana pun, semayang kena beri cukup. Lah. Lima waktu sehari semalam, kena beri cukup. Kalau tak boleh, awal waktu, tengah waktu. Kalau memang kita ni kaki lebuh subuh, kadak juga subuh pukul 10 tu. Kena beri cukup lima, jangan empat. Soal Allah terima, Allah tak terima, bila kita nak berubah, tu nombor dua. Tapi kenalah kita berubah, jangan main daripada umur kecil sampai umur 60, subuh pukul 10. Bukan kata gitu, maknanya nak tunjuk kita ni bersungguh. Dah jaga ni, tapi letih juga, rumah terbuka. Rumah terbuka, buat sampai 2-3 pagi, kawan datang daripada Tanjung Malim, pama. jauh. Ha, datang lambat kita pun cerita syok pulak masa tu. Cerita zaman sekolah dulu, zaman bujang-bujang rege-rege uh, dulu, pok ye ye dengar cerita, dia buka cerita orang tu orang ni seronok, sampai 2-3 pagi kawan balik, kita tidur, pukul 10 baru bangun, maka bila kita terjaga, kena qadak wajib qadak, beri hari tu cukup juga 5, jangan, ah, dah lebu hari ni buat macam ni buat 4 sudah, beri cukup soal Allah nak terima tak terima, tu serah pada Allah, tapi tanggung jawab kita, hutang kita bang, bayar Orang Islam, orang beriman, nak rempik, nak tengok wayang macam mana pun Beri lima sahaja Sebab kita punya salat ni dah diskaun banyak Empat puluh waktu diskaun Asal lima puluh, Allah beri lima Tapi siapa yang buat lima, pahalanya macam lima puluh Lima puluh, Allah baiknya Allah Maha pemurah, maha adil, maha mengetahui Maha sempurna, maha lembut dengan hambanya yang beriman Ha, jadi kita nak kena jaga jugalah hak Allah. Dah beri diskaun pun nak melampau. Jangan hidup lah atas muka bumi ni, cari bumi lain. Kalau rasa nak derhaka pada Allah. Kalau rasa nak berlebih kurang dengan Allah. Allah jaga kita, jaga makan minum. Walau kita derhaka macam mana pada Allah, Allah tak tarik nikmat pernafasan. Allah tak tarik nikmat penglihatan, Allah tak tarik nikmat suami isteri. Allah tak tarik nikmat keluarga. Walaupun kita derhaka kepada Allah. Ha, sebab itu nak kena jaga hak Allah. tu Nak kena beralui. Teliti. Jangan ambil mu, mudah. Ha. Kita ambil mudah, kita akan ditimpa kecelakaan yang sangat berat. Berat, besar. Eh. Baik. Berkata Ibn Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik. Kecuali bagi orang yang mengakhirkan salatnya daripada waktunya yang sebenar. Atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar. Yeah. Ibn Hazm kata, Lepas dosa syirik, dosa yang berat, dosa meninggalkan salat. Ataupun mentakhirkan salat. Takhir salat ni, dah habis waktu maghrib, dah masuk isyak baru semayang maghrib. Di luar waktu salat. Haa... Yeah. Dan juga termasuk dosa yang besar setelah syirik. Yang sudah kita bahaskan dosa kedua. Dosa membunuh, membunuh. Tanpa hak. Ha, melepaskan tembakan dengan senjata automatik. 21 das. Penjara 5 tahun mana cukup. Ha, tak boleh. Ya. Ha, mahkamah dunia. Orang tu, ya, anggota tersebut. Dia tak lepas lagi urusan dengan Allah di akhirat. Dia akan dicerita lagi. Jadi 5 tahun dia kena di dunia. Ni buang masa dia je. Ha. Itu bukan saya kata. Nabi kata. Ha. Dia kena di dunia lima tahun, bukan hudud, bukan kesus tu. Itu tak kena cara begitu. Ya. Itu kelalaian manusia. Ha. Sebab itu, memegang senjata ni bukan urusan yang mudah. Amanah. Nyawa orang. Nyawa orang tu kan. Ha. Kita lepas tembakan sebarang-sebarang ya, dengan senjata automatik yang mengeluarkan 21 peluru. Ya Allahu Rabbi. Macam tembak komuni. Ya. walhal, kita tak tahu lagi apa cerita orang tu. ya, ha, jadi membunuh, itu pun dosa besar, ya, ha, dia akan dibangkitkan semula di akhirat nanti budak yang mati itu pun akan dibangkitkan semula, akan dibicarakan semula di dibahkamah Rabbul Jalil dengan seadil adil jadi dia kena 5 tahun di dunia ni Allahu Rabbi, buang masa dia je lah, 5 ha, tahun tak 5 tahun ha, kena tahun ketiga, tahun keempat berkelakuan baik ha, yang Pertuan Agung beri ampun beri maaf, maaf tapi tak boleh gitu, Tak boleh agung beri ampun sebenarnya. Yang boleh memberi maaf niwa, waris. Betul tak? Hukum Islam, waris. Siapa kata agung boleh beri ampun? Tak boleh. Boleh? Tentang-tentangnya kata boleh? Eh, jangan. Kisos memperuntukkan waris saja yang boleh beri ampun. Betul tak? Betul? Dalam kanun jenayah syariah. Tengok kitab Syekh Sa'id Ibrahim, bekas mufti Sabah. Kanun jenayah syariah, tebal ni kitab. Edisi Jawi ada, Rumi ada Bahasa Melayu ha, Baca, tengok apa dia Konon jenayah syariah dalam Islam Hudud, kisos, apa hukum, ha, baca kitab Melayu Kalau tak boleh, kitab Arab, saya pun Arab, Bukannya keti, pandai sangat Belum belajar ada Mesir, saya Indonesia je nah. ha, Tapi, kena rajin merujuk Tengok, baca, tak keti, tanya Tak faham, tanya, biar orang kata Bodoh pun, bodoh pun bodoh lah Aku nak tahu, aku bodoh, kamu cerdik, cerita lah ke aku nah. ha, Jadi, maknanya Itu hukum dia orang yang membunuh boleh yang boleh beri maaf waris saja waris ni siapa yang sabit dekat dengan mangsa kalau dia apa namanya dah bersuami beristeri pasangan dia kalau tak ada tokon kanting mak ayah dia kalau tak ada mak ayah adik beradik dia macam wali nikahlah lebih kurang turutannya begitu wali waris waris ataupun ada setengah kata yang boleh menerima pusaka dia itu orang yang boleh memberi maaf Kalau waris dia kata aku tak maaf Hakim haram memaafkan Tak boleh Sebab waris tak beri Segalanya tertakluk kepada waris Itu hukum syaraf ha, ya? Jangan kata oi Tak boleh gitu, tak adil Tak adil, tapi betul. Mengingkari hukum Islam Tak buat lain Mengingkarilah lain Kalau kita rasa tak berkenan Dalam mati jangan lawan Lawan, tapi selalu Kalau tak nak buat sebab degil, lain cerita <laughs> Tak nak semayang sebab malas, lain cerita Tak nak semayang sebab beranggapan semayang tu mengarut, tapi Tak nak beranggapan sebab semayang tu leceh, nak kena main air Tonggang-tonggik macam orang gila, tapi Tak nak semayang sebab apa? Hmm, tak sampai seru Jawapan paling bodoh dalam dunia ah, Tak apa, ah, biar jawapan bodoh gitu tak apa, tapi tak capi Percaya tak semayang tu wajib? saya, Aku tak kata semayang tu bodoh. Semayang tu wajib, aku tahu. Tapi, malas lah. Semayang dulu lah. Nanti semayang. Ha, tak apa. Bukan tak apa. Sekadar berdosa besar. Fasik. Tapi tak jadikan. Tapi. Ha, tu beza dia. Ya? Yeah? Berkata Imam An-Nakai, Ibrahim An-Nakai, Barang siapa yang meninggalkan salat, Maka sungguh dia telah menjadi kafir, Demikian pula pendapat Ayub As-Shaktiani. Ya. Sama jugalah dengan yang di atas. Berkata, Aun bin Abdullah, Sesungguhnya seorang itu jika telah masuk ke alam kubur, Maka yang ditanyakan adalah tentang salatnya. Dan itulah yang ditanyakan pertama sekali, Jika telah lulus, Maka dilihatlah pada amalnya yang lain. Dan jika salatnya tidak memenuhi syarat, Maka amal yang lain yang tidak dilihat lagi. Haa, ya. Sama lebih kurang. Aun bin Abdullah kata, Orang ini kalau mati, masuk dalam lubang kubur. Pertama sekali tanya awwaluma yuhasabu bil abd as-salah. Awwaluma yuhasabu bil abd as-salah, atau kama Maknanya perkara pertama sekali yang ditanya mengenai amal seorang hamba yang sudah mati itu as-salah, Semayang dia. Kalau semayang baik, beres. Lulus. Kalau semayang huhu-hara, kucak dia jadi lambat, perjalanan menjadi lambat dan panjang. Menjadi payah dan rumit. Itu cerita dia. Jadi kita ni nak yang payah ke nak yang mudah? Nak yang mudah, cari jalan mudah. Jangan abai salat. Dalam musim-musim raya ni, kadang-kadang kita habis masa di jalan. Rancang perjalanan dengan baik. Rancang perjalanan bukan hanya tengok masa trafik. Tengok masa ni kena waktu salat ke tidak. Waktu salat, kena berhenti salat. Kok mana? Stasiun minyak ke apa? Hampar sejadah tepi jalan MRT 2 ke? Ha, jalan daripada Rawang ke Kuala Lumpur ke? Bentang sejadah situ kalau memang tak ada tempat nak salat. Kena semayang lah. Kalau kita tak yakin nak sampai rumah sahabat kita ni waktu salat, kena semayang situ. Rancang perjalanan dengan baik. Jangan sampai kita sibuk berhari raya, sampai salat ke mana, aurat ke mana, akhlak ke mana, akidah ke mana, syariat ke mana. Raya punya pasal. Sebab sebatang lemang, sepinggan rendang. Salat menjadi taruhan. Tak, tak kena. Ha, sebab tu, ya yeah, saya ke mana pun kalau nak pilih ziarah hari raya, saya pilih hari kerja. Tak apalah orang kata gila pun. Sebab hujung minggu memang lagi gila orang kat jalan. Nak keluar pun takut. Jadi masa kita semayang pun jadi lambat. Jadi payah. Jadi susah. Duduk. Nak marah tak boleh. Bukan kita seorang nak beraya. Orang nak beraya juga. Tambah sekarang berdeka raya. Cina tak bersunat pun tumpang raya. Tak? Nah. Keling yang... Ni. Tiga line atas daya ni. Sarjan. Oh nak beraya juga. Rumah terbuka raya. Orang Islam. One Malaysia. Tak? Nah. Tak? Ha. bukan one malaysia one semalaysia baru betul nah ha. ha. jadi maknanya sibuk kena rancang perjalanan jangan sampai aktiviti kita membuatkan kita tidak Salat, ataupun menangguh-nangguhkan waktu salat lainlah kalau destinasi kita jauh boleh kita jamak qasar nah ha. ni daripada selayang pergi rawang macam mana nak jamak qasar tak boleh eh? bila tak boleh eh kena solat upayaklah Salat rancang perjalanan dengan dengan baik kalau kita ni amal baik macam mana sekali pun, tapi salat tak dijaga, tak terbela, ya, tak cantik, tak baik, maka yang lain Allah tidak akan terima. Sebab perkara pertama, Allah tanya salat dulu. Salat clear yang lain pun akan ikut dengan mudah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia sebutkan, jika seseorang salat pada awal waktunya, maka salat itu naik ke atas langit merupakan cahaya hingga berhenti di arash. Lalu salat itu meminta ampun untuk pelakunya hingga ke hari kiamat. Sambil mengatakan, Semoga Allah melindungi mu sebagaimana engkau telah melindungi dan menjagaku. Dan jika seseorang salat di luar waktunya, maknanya maghrib dalam waktu isyak. Nah gitulah dalam keadaan dia tidak boleh jamak qasar, ya. Maka salat itu akan naik ke atas langit dengan diliputi kegelapan, kehinaan, kebencian. Kemudian jika telah sampai ke atas langit tersebut, lalu dilipatlah salat orang tersebut seperti melipat kain yang robek, kain buruk, kain basahan, kain lap dapur. Haa, oh, gitu lebih kurang. Dan kemudian dipukulkan kepada pelaku tersebut sambil mengucapkan, Semoga Allah melaknat kamu, mengabaikan kamu. Sebagaimana engkau telah mengabaikan aku. Ini riwayat At-Tabarani. Semayang berdoa untuk kita. Kalau kita semayang baik, Allahu Akbar. Ya, dengan hati yang benar-benar tulus. Ya. Khushuq ini dalam menurut mazhab syafi'i dan jumhur fukaha yang lain, khushuq tidak wajib di dalam salat. Dengar baik-baik. Menurut jumhur fukaha, ahli-ahli fiqah khususnya mazhab syafi'i, khushuq itu tidak wa wajib. Menjadi sunat kepada orang A, awam seperti kita. Ha. Kalau khusyuk tu wajib Bertimbun dosa Tuan-tuan suka kalau Nabi kata khusyuk tu wajib untuk kita ha? Tak suka kan Sebab benda payah Sahabat pernah tanya kepada Nabi Ya Rasulullah Kami ni Semayang payah nak khusyuk Nabi kata jangan bimbang Khusyuk di dalam salat itu tidak diwajibkan sepenuhnya untuk manusia ha. Tetapi Kena khusyuk sampai tahap Apabila kita keluar daripada Igawan kita ni Hati kita ni ke kena panggil balik Masuk salat, tok, tok sorong tarik macam tu lah Tak tahulah Kalau orang di desa bakti ni wali-wali Belaka, dah, khusyuk Daripada mula sampai habis, wallahualam lah, tak tahulah Dah, tapi payah, sangat payah Sayyidina'ali Karamallahu wajha Ahli syurga, ada tiket masuk syurga Kelang kabut juga, semayang Dia ada masa Ada masa, sebab sahabat bukan mak maksum tetap ada buat salah uh, tapi bukti taklah lari khusyuknya tu macam kita dia lari sikit sikit, sikit sangat god uh, ali tu cerita bab nak dapat serban je uh, nabi offer kamu semaya khusyuk aku beri serban kesayangan ni nak ha uh, habis semayan 2 rakaat nabi tanya macam mana jadi khusyuk dia kata mula-mula khusyuk nak beri salam yang pertama tu teringat dapat serban uh, last minute kantoi Nah, bukan sebab lain, bukan ingat benda lain. Kita Allahu akbar, lemang mana murah, mana, mana murah. Ada baru Allahu akbar tu sementara tunggu nak baca Fatihah. Nah, imam tengah baca. Nah, kita tunggu imam baca baru nak baca. Nah, lemang mana murah? Rasul so, buat rumah terbuka. Nah. Siapa lagi rumah aku tak pergi, nak? Nah, minggu depan, bulan depan anak nak kahwin, persiapan tak buat lagi macam-macam cerita lepas bayang. Ya. Habis-habis nah, sangat pun tengok cicak belaga. Habis-habis sangat kalau tak ada arah hader yang jenis surau masjid ada papan digital dibacanya jadual majlis ilmu tengok seorang seorang oh ustaz malam ni mari pula malam ni dia kata macam-macam <laughs> ha -macam. yang boleh mengelirukan kita sebab tu saya kurang setuju bila papan digital tu ada letak depan payah usah kata orang saya pun baca sekali <laughs> oh ada juga nama aku situ nak Ha, ni, ni Ustaz Ja'afaruddin eh, di aku satu je kenapa orang buat di dua habis gila tu <laughs> habis gila tu ya. tengok nama sendiri ya. ni, gerak, gerak, gerak, gerak. ada setengah kadang dah tengok habis, habis model lah. lajumna no, geraknya buat perlahan sikit aku senang beca <laughs> jadi maknanya banyaklah benda-benda yang boleh mengganggu tumpuan jadi tak khusyuk sebagainya ha, sebab itu maknanya di sini khusyuk tak wajib ya, bagi orang Umat-umat awam, orang awam seperti kita. Cuma ada sebahagian daripada golongan-golongan tasawuf yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala hujatul islam. Menyatakan khusyuk itu lah wajib. Supaya apa? Supaya manusia takut. Oh wajib, wajib. Jadi maknanya bila wajib tu bersungguh sikit nak kejar. Takut untuk menerawang ke tempat lain. Salat yang tidak khusyuk, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Tapi soal fadilat, kelebihan, pahala Itu kita serah pada Allah nah, Tapi kot mana pun Jangan buat alasan Aku semayang kot mana pun Bukannya sah pun Dah tak pernah khusyuk mana, Susah tuan-tuan Nak nak khusyuk dalam salat ni Fokus daripada mula Salat ni dia mula dengan huruf Ra Habis dengan huruf Salat mula dengan huruf Ra Habis dengan huruf Mim. Nah, yeah. Salat bermula dengan Allahu Akbar Dikira salat itu bila selesai Sebut Bar Allah tu belum masuk salat lagi Bar Salat, maka bila sebut huruf Ro Dimatikan huruf Ro Haram membatalkan salat tanpa sebab Yang sangat-sangat munasabah Nak jawab telefon dalam semayang Boleh tak boleh? Sebenarnya hukumnya haram Tak boleh berhenti Anak menangis tak boleh berhenti semayang. Melainkan kita tengok anak tu duduk di birai tangga. Takut jatuh boleh berhenti. Anak menangis pun tak boleh berhenti. Ni kalau pula kalau lelaki menangis. Biar dia dia menangis situ. Nah. Dia buat muka tapi dia situ. Biar dia lah. Nantilah, nantilah. Saya nak semayang dulu 10 minit. bagi masa. Lepas tu saya layan. Abang, abang biar dia situ. Jadi maknanya tak boleh batal-batal mudah-mudah semayang. Dia mula dengan huruf raw. Habis dengan huruf mim. Bila start. Start aja tu. Dekiru. Dikira jalan lah tu. Dikira salat lah tu. Allah baru nak terkencing, berhenti. Tak apa. Tak masuk dalam salat lagi. Haa, yeah? begitu juga dengan habis. Kita beri salam. Assalamualaikum. Kentul. Sah tak sah salat? Sah. Walaupun tak sempat sebut Warahmatullah. Kalau Assalamualaikum. ah ha, Batal. Sebab tak jumpa huruf meme. Itu ha, dia punya clue dia. Faham? Kalau boleh tahan-tahan dulu. Sampai berkerut muka pun kerutlah. Faham? Empat rakaat ni, bos. <laughs> empat rakaat. <laughs> Nak ulang balik penuh penyesalan dalam mati. Faham? Macam mana menatang ni boleh keluar pula? Faham? last minute ni masa kecederaan. Kalau boleh tahan-tahan, tapi hukumnya makruhlah. Menahan kodok hajat di dalam solat. Cukup sekadar itu untuk untuknya ada persoalan. Silakan tuan. Baik. Baguslah soalan tu. Eh? orang pengsan dan pitam. Ketika salat, ya? tak kira lah, salat, salat Jumaat penting juga, salat Jumaat penting lah. Ya? Salat, fardu, begitu juga. Baik, ada beberapa pendapat ulama' berkenaan dengan apabila seseorang itu pitam, pingsan, jatuh depan kita. Tengok, kalau misalnya jatuhnya itu, pingsannya itu tidak mendatangkan tengok kecederaan yang parah. Kalau ikut pendapat Syekh Dr. Yusuf Qurdawi. Dia pengsan dan pitam-pitam situ je. Ha, jatuh, terselepuk tempat dia. Biar dia situ dulu. Melainkan kalau tengok keadaannya luar biasa, menggigil-gigil macam kisauan gila babi, nah, ha, buih buih mulut, keluar darah daripada hidung ataupun sebagainya, sangat aneh. Maka berhentilah orang yang ada di sebelahnya. Ataupun orang yang berada pada laluan sukar untuk dia sujud atau rukun. Dia jatuh ke belakang, gedebuk dekat ujung kaki kita. Ha, dan dia, keadaan dia kritikal dan juga teruk. Maka kita boleh berhenti untuk memberi bantuan kepada dia. Kenapa Sheikh Dr. Yusof Kordawi kata orang yang pensan kalau jatuh, terlepuk, terselipuk dekat dekat tempat dia tu, tak payah berhenti salat. Kerana kalau kita nak tolong sekalipun, macam mana kita nak tolong? Haa. Ha, bukan semua orang boleh berhenti, nak kita nak angkat dia, nak keluar daripada soft, bukan satu kerja yang senang. Betul? Ha, sebab itu orang yang batal salat dia, masa dia semayang, dia tak boleh keluar. Melainkan pada salat Jumaat. Dia tak boleh keluar soft. Kalau dia dah terkentuk situ, duduk situ. Orang habis semayang, baru dia keluar. Terutama kalau dia duduk soft depan, dia akan mengganggu orang. Habis dia tempuhnya orang. Sebab itu menyebabkan orang yang jatuh ke Orang yang batal ke Biar di situ dulu Melainkan memang berhalangan Dan kita tak boleh meneruskan salat Takkan nak sujud atas perut dia ha, Tapi kalau sujud atas perut dia Menyebabkan dia geli Dia bangun sujudlah. Ha. sujud lah Sujud atas perut dia <tipul <tipul> Dia suka Bangun Kadang-kadang ha. bukanlah kira orang merian ha. Jadi maknanya Dua pendapat ulama Ada yang kata Tengok pada keadaan Kalau keadaan dia parah dan luar biasa Maka berhentilah orang yang menjadi halangan Laluan pada salat tersebut ada pendapat yang, yang uh, satu lagi Kalau dia keadaan jatuh-jatuh yang tidak menghalang manusia Dan keadaan dia tidak parah Maka kita teruskanlah dulu salat sampai se selesai Kemudian barulah buat perhitungan dengan Jumaat Al-Hain Apa nak dibuatnya orang ni ha, Baru senang semua orang dah habis mayang Ni kita seorang Nanti kita seorang macam mana nak suruh berhenti, berhenti, berhenti, berhenti ni orang mati ni Orang mati tak kata mati lagi tak? Kalau mati lagi senang kira dah mati Macam mana nah, Yang payah ni kalau orang sakit Orang sakit. nak Orang sakit payah. Nak kena selamat nyamu. Dah mati. Apa lagi nak buat? Wallahu'ala. Lagi soalan? Silakan tuan. Hmm. Kita tengah semayang. Dah semayang. Kita semayang tu semayang seorang. Mula-mula semayang seorang. Kali kedua kita semayang jemaah. Hukumnya sunat. Sunat mengambil pahala jamaah. Jemaah. Ha, tapi, kalau dia dah semayang jemaah, dia semayang jemaah lagi sekali. Jadi makruh. Makruh seandainya dia ada komitmen dan juga ada amanah lain setelah itu. Ada janji. Kerana dia semayang banyak kali. Semayang yang sama. Ha, tapi pendapat ulama' kata, Imam Ash-Shaqani kata, kalau dia semayang itu, diikut juga orang semayang jemaah. Dia memang dah pincin pantang ada orang sembahyang sorang dia pergi ada sembahyang sorang dia ikut lagi ada sembahyang sorang dia ikut lagi dua keadaan sama ada semayang tu jadi semayang sunat ataupun dia tu gila ha. nampak orang dia ikut nampak orang dia ikut buat apa nah melainkan dia semayang sorang mula-mula lepas tu dia nampak orang semayang jemaah wey eh, rugi pula tak dapat jemaah tadi kerja tak ada apa kerja dah tunggu ustaz ustaz tak datang jalan jam. nah ah lagi sekali kat orang ni hukumnya sunat kerana mendapat jamaah. jemaah wallahu a mal Untuk semayang? Okey, kemudian? Okey, boleh besar suara untuk meraihkan jamaah. Tak ada masalah. Ha, sebab semayang tu, kita semayang tu, su, sunat. Bila kita tak besarkan suara, tak jaharkan suara, orang nak ikut kita payah. Melainkan posisi kita ketika itu, umpamanya dalam semayang fardu, maghrib. Semayang tu lah ketiga. Jadi memang posisi rakaat ketiga kita sir perlahankan suara suara. Maka boleh kita perlahan suara. Tapi kalau kita semayang sunat macam sahabat kita bertanya, ada kita semayang sunat baik rakaat pertama rakaat kedua, kita baca kuat sikit pun tak apa, tak ada masalah. Ada imam sebahagian imam daripada imam ash syafii rahimahullah menyatakan boleh kita meraiikan jemaah di belakang dengan kita menguatkan suara. Suara pada bila? Pada bacaan Fatihah pun boleh. Ah bukan hanya pada sekadar takbir intiqal. Takbir Allah, akbar, sami Allah, tu kena kuat jugalah. Ada setengah orang yang dia merasakan suara dia aurat. Takut nak kuat suara. Tahu dah orang ikut dia. Kenapa? Duduk tepi dia ni. ha, Duduk tepi imam seorang. seorang. Orang tunggu dia. Slow, slow je tak bunyi. Ada pula orang dah cuit lagi ke belakang. Langsung tak ada dengar imam. Dia dah nampak orang tu ke belakang. Maknanya dia tahu jemaah dah bertambah. Kuatlah sikit orang nak ikut. Macam mana awak? Jenuh orang tu mengendap. Mana bangun ke belum? Jadi susah korang. Nah. nah, jadi kuatlah suara. Sekadar intikal bukan awak nak tahu sedap tak sedap. Nah. Wallahu alam. Ada lagi? Hmm. Dalam keadaan eh, uh -uh, dalam keadaan normal tak sesuai ke masjid eh. Nah. Dia berjemaah lah maknanya. Hmm. Maknanya lebih baik dia gila daripada dia waras. <tuk> <tuk> lebih baik dia gila lagi tu Doa ramai-ramai lah biar dia gila lama sikit. Boleh jadi imam terawih tahun depan. Baik. Gila tu tengok. Gila ni benda yang orang kata hilang akal. Hilang kewarasan. Gila tu memang gila sungguh. Okey, Pertimbangan dia masa dia gila tu. Ah ha, Pertimbangan dia masa dia gila. Dia ada dua tuan Tengok. Gila ni, dia nak tengok hilang waras akal. Kalau dia semayang tu, semayang baik. Tapi masa dia gila. Gila macam mana? Dia semayang pakai saw dalam, tak pakai sereban. Itu ha, baru gila. Ni kalau dia pakai jubah elok. Dia dengan orang bersalam elok, dengan perempuan tak bersalam, jalan pun elok, pakai bersih. Makna dia, dia gila baik. Macam tu, sah semayang dia. Sebab dia masih boleh fikir dengan baik. Kenal ni, mak ayah, ni adik-beradik, ini, surau, ni tandas. Dia tak kencing dekat depan, makna dia tak gila. Tapi kalau dia datang tu, dia masa dia jadi gila tu, dia baik. Baik jadi masa dia semayang, dia bersalam dengan orang. Tapi lepas tu dia kencing rata-rata, makna ketika tu dia tak waras. Orang tak waras, ini tidak sah-sah. Salat, walaupun kita tengok perlakuan dia macam Orang salat, memang ada satu orang saya jumpa Dekat Bukit Indah Dekat area Bukit Indah ni, Ampang Dia datang awal lebih Awal daripada orang yang tak gila Gila dia datang awal lagi Tolong buka pagar, jaga trafik, susun parking Kalau guru datang duduk depan Dia datang-datang datang bersalam guru, cium tangan nah, Tolong siap siapkan soft ni Tapi dia gila Ah, tu, tak Dia balik lewat Orang dah keluar habis baku dia balik Tolong tutup pagar Tok Noja berehat Tak ada buat kerja apa Kerja siap habis dia ambil belaka Tapi Elangon tak ambil ah, Tapi adakah dia dikira waras Tak sebab kadang-kadang Dia semayang Dia selak kain dia Ada masa nah, Atau kadang-kadang Di luar masjid Dia tengah semayang Dia tak selak kain Dia keluar masjid Dia selak kain pada jemaah perempuan <laughs> Sebab tak selak kaki imam Selak kaki imam Mangkuh imam tu Nah jadi tengok. Kalau dia memang waras masa dia gila, waras ni diukur daripada sudut kebiasaan adat perbuatan manusia. Kita tengok dia semayang pun elok. Cuma kita nampak gila tu, gila semayang. Gila kesurau. Bagus lah kalau gila gitu. Buat semayang ajak supaya dia gila seumur hidup. Aha. Biar dia hajin kesurau. Wallahualam. Dah. Biar lah. Hmm. Fidyah puasa. Fidyah puasa. puasa yang lepas. Mm. Diabetes lah ni. Hmm. Ah, maknanya memang ada tak boleh puasalah. lah. Hmm. Mm. Mm. tak boleh puasa. Okey. Soalan kemudian. Satu cupak sehari. Hmm. Hmm. Hmm. Betul, menurut mazhab Syafi'i, betul. boleh eh dia begini orang yang dua pendapat dia digunakan istilah uh, cupak ya yeah. cupak ni saya pun tak berapa pasti cupak tu banyak mana sebab kita tak pernah tinggal puasa <laughs> jadi nilai tu payah juga kita nak beri yeah. tapi ada dalam fiqhul islam wa'dillah tu karangan doktor wahbah Zuhaili boleh juga dikeyaskan satu cupak makanan kepada fakir miskin itu Ataupun satu cupak beras Kita convert dengan satu kali makan dan minum yang mengenyangkan Untuk satu orang Ini pendapat kontemporari Sheikh Dr. Wahbi Zuhaili Seorang ulamak tersuhur daripada Syria Yang mengarang kitab fiqhul Islam Buat di latufiq perundangan Islam yeah. Maknanya sama lebih kurang Kalau secupak beras tu kita beri ke dia beras Dia pun tak ada kelengkapan nak memasak Payah juga Nah, Kita beli sebungkus makanan untuk dia ha, ya, Sebungkus makanan Sama juga orang yang kena kafarah sumpah Kafarah sumpah memberi makan 10 orang fakir mis, miskin 10 orang fakir miskin atau puasa 3 hari berturut tu turut. Ini kafarah orang langgar sumpah ha, ya. Jadi secupak tu payah ha, Soal tu dikiaskan juga oleh Dr. Wahbah Zuhaili ni Beli sebungkus makanan Ni kalau kita nak beli makan lah. Ada orang miskin, sasarannya ada. Beli satu polistrin, nasi berserta lauk. Jangan beli nasinya. Dia nak minta ke darah macam mana, tak ada lauk. Beli nasi, lauk. Teh ais satu. Nasi ayam. Ha, nasi ayam. Cedit juga, nasi ayam. Beli sirap limau satu, sirap ais satu, bagi dia makan. Dia sekali makan, kenyang. Satu kira, dia kias satu cupang. Ha, ya? Atau, kalau memang tidak boleh mencari orang miskin. Oh kalau kita tak ada orang miskin nak bayar fidyah pun memang payah sebab tak kiralah bayar pakai beras ke bayar pakai duit sebab duit pun sasarannya orang mis miskin. sebab itu seandainya ya menurut Imam Ali Sheikh Ali Jadul Haq mantan mufti Mesir ya Sheikhul Azhar menyatakan bagi orang yang nak bayar fidyah sama ada menggunakan beras atau duit orang sasaran tak ada. Masa tu semua orang billion air belaka. Maka dia kena tangguh sehingga perjalanan hidupnya itu berjumpa dengan orang mis, miskin. Tidak digandakan lagi walaupun pada tahun hadapan. Dia tak bayar, tak tak ganda sebab dia memang berazam nak bar, nak bayar tapi sasaran tak ada. Katalah 10 tahun akan datang baru jumpa orang susah 5 orang. Maka dia boleh beri dan tidak digandakan sebab fidiah ni dia bergan berganda, puasa tak ganda, fidyah berganda tapi dia boleh, dia tak perlu kan menurut Syekh Ali Jadul Haq ini memandangkan dia memang ada benda nak bayar, tapi tak ada tempat paling-paling ha, kalau tak ada arah sangat, boleh pergi ke pusat pungutan zakat boleh bayar fidyah di sana, tak ada pening kepala, memang kadang-kadang ada setengah orang yang teliti dia malah bayar di sana, di PPZ dia, cari, dia suka cari as asnaf, tapi takut nak cari asnaf tu tak berjumpa takut orang selayang ni semua dah kaya-kaya mana nak cari? Mungkin adalah balik kampung. Ataupun boleh juga kita telefon orang kampung. Nah, sedara mara di kampung. Awak ada tengok orang susah? Ada dalam ni orang yang rumah PPRT ni ada orang susah. umpamanya 10 buah. Susahlah hidup dan sebagainya. Yeah. Uh, ni abang transfer duit banyak ni. Beli, beli makanan ataupun sebagainya. Beri pada orang. Dan fidyah ini tidak semestinya kalau memang tak cukup jumlah kita nak kena beri pada 10 fakir miskin yang ada cuma 5 sah juga sebagai ulama kata beri pada li, 5 tapi nilainya sepuh 10, 10 dengan syarat sangat kesukaran mencari orang mis miskin pada masa itu. sangat payah dan susah. Kalau memang dah susah sangat ada 5 orang ni je. Ada yang lain lagi nung dekat Czechoslovakia tu payahlah nak cari dah jauh berapa-berapa beribu marhalah dengan kita tu. Ha, berilah pada mereka. mereka. Wallahu alam. Jadi boleh di-convert antara cupak tu pergi kepada sebungkus satu polistrin nasi dan air ataupun kita convert lagi pada nilai tu, duit semasa. Boleh kalau nak kepastian lagi, cuba cek dalam mana-mana website PPZ, tengok berapa nilai satu cupak beras. Ha, ya. Wallahu alam. Silakan tuan air air dalam kolah kola. hmm. okey oh berat tu cerita babi jatuh dalam <laughs> air <laughs> di pusat tenaga babi dah banyak kali dah hmm. takkan di rumah kita sekor babi <laughs> baik Najis ini dia tengok daripada sudut keadaan nama najis dan juga satu lagi kita panggil daripada sudut zati badan najis. Itu. Najis dia ada tiga, satu, satu mukhafafah. dua mutawasitah. yang ketiga mughallazah. Tiga-tiga nama najis ni tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari ya. Yang cerita cuma ula, ulama-ulama sahaja. Jadi nama-nama ketiga-tiga najis ini digazetkan oleh ulama sebagai najis ringan, najis sederhana, najis berat. Najis berat ni yang seperti mana yang tuan kita bertanya tadi. Najis anjing dan babi. Persoalan. Kalau babi tu sekur jatuh ke dalam air. Sekur dia tu? Sekur tergolik jatuh dalam kolah. Ha, kita jumpa dah sekur. Ya, contoh Katalah anak anjing terjatuh, situlah senang. Ambil ha, dah sabar. Sikit kalau bapak babi payah juga nak percaya lah. Anak anjing lah. Dia berlari-lari dalam rumah, jatuh dalam kolah. Kita sedar-sedar dah. Dia, gitu, dia punya kaki, perkenaan anjing dalam kolah. Persoalan adakah perlu dibuang semua air kolah? Ataupun kita nak jadikan macam mana air kolah tersebut? Okey, Jawapannya menurut Imam Ash-Shaqani, kalau air itu kurang daripada dua kolah maka kena buang air itu semua sekali. Ha. tetapi kalau lebih pada dua kolah tengok syarat kedua. Sama ada rasa, bau dan warnanya beru, berubah. Menurut kaul yang paling asah, ah ha. yang paling asah apa yang kaul yang paling asah? Sebahagian kaul paling asah menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Seandainya ya, babi ataupun anjing jatuh ke dalam kolah wajib dibuang semua sekali menurut pendapat paling asah Imam Ahmad Ibni Han Hanbal sebab dia melihat najis yang berat itu tak ada maaf dah tak ada kira rupa rasa bau sebab orang pun dah tak lalu nak rasa air tu Nah anak anjing jatuh kita nak rasa bau tai anjing ke tidak kalau eh, saya kalau saya mampu tak rasa saya lebih rela buang nah tetapi, menurut Imam Ash-Shafi'i, tengok. Kalau air tu kurang dua kolah, kita kena buang. Semua. Ha, ya. Dan pendapat paling asah, ya, ada juga yang menyatakan kena disamak kawasan kolah ter, tersebut. Dalam kolah. Sebab dia jadi basah. Ya. Tapi, kalau lebih pada dua kolah, tengok keadaan. Kalau berubah struktur air... Ataupun kita merasa sudah tidak selesa sehingga menyebabkan ada syak di dalam hati. Rasa tak seronok nak pakai. Ha, kalau kita, kolah rumah kita besar mana sangat? Habis-habis kuat, satu depa, dua depa, begitulah. Tengok jatuh sekor. Usah, jatuh, usah kata besar lah. Janin babi panjang ni. Ha, jadi menyebabkan rasa syak yang kuat di dalam hati. Rasa tak seronok dah ni nak ambil wuduk semayang terawih. Pakai babi. Haa. Rasa tak seronok dah ni, babi tergulik Jatuh dalam tu kita tengok yeah. Maka le lebih afdal di saat itu Menghilangkan rasa syak, kita bu buang Untuk menghilangkan rasa takut Rasa tak seronok dalam hati, sebab Bila kita, Allahu Akbar Aku ni muralazah ke tak, muralazah ke tak Muralazah ke tak, ha, tu jadi harung-harung Dia menyebabkan efek yang Sangat banyak di dalam ibadah Wallahu'alam Silakan tuan Lama-lama hmm. hmm. beraya sini aja kita ha. bulan Syawal. Hmm. cari Dan aliyah bulan puasa. yang payah-payah tu, tak. Mengapa ambil 6 hari yang sebelum dan last ke kan? ambil tengah-tengah sikit, tak. Baik, dia haid hari yang keenam 30 Syawal. Haid boleh puasa Tak tak boleh, maka tak kira Tak takkanlah kita nak kata ya Allah ni request special aku haid ni mana boleh. Nak? Puasa wajib pun kira ta bu, tak boleh. Contoh, kita puasa boleh dah ni 29 hari Ramadan, kita kata eh tak datang bulan aku bulan ni. Boleh puasa penuh. Tiba, tiba-tiba 30 Ramadan. Seminit sebelum berbuka. Pay out keluar. Dengan kita-kita ter Boleh kira puasa hari tu? Tak boleh lah, dah jadi dia ada haid maka haram pua. puasa. Puasa ni akan pula puasa sunat. Dah, wallahu alam. Nah, eh. Okey, eh? Haa, saya nak berayu kan ni? Tuan-tuan nak boleh berayu hujung minggu? Nah, okey, baik. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, mana sengaja, mana tak sengaja. Allah beri pemahaman kepada kita dan selamat air raya Idul Fitri pada tuan-tuan, puan-puan ayahanda dan bonda yang saya kasihi sekalian di sini. Dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita yang sebelum ini. Dan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki amal pada masa-masa yang akan, yang akan datang. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah al-azimali wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmina bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah Allahumma zakkirna minhu ma nasina allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawahhu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabb al-alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum